Rugăciune pentru darul înainte începător. Doamne, Tată Ceresc, a toate Sfințitorului, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm. Te ruiești pentru darul Tău, cel bun nevoiesc, înainte începător, ca să putem trăi cuvântul fericit și sfânt. Este Cel ce are parte din viața cea din tâi pește aceștia, moartea cea de-a doua nu are putere, ci vor fi preoți lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu el mii de ani. Pentru că Îngerul, cel ce are cheia adâncului și lanțul cel mare, să-l trimiți ca să îi lege pe satana mii de ani și pe Îngerii lui și să nu mai amăgească neamurile, de aceea, poruncile mântuirii, sfințirii, desăvârșirii, înfierii, cu râvnea să le putem împlini, pacea și liniștea sofrătelor noastre, să le putem păzi, de tulburări și de necazuri, să ne putem feri, lucrarea ta cea sfântă pentru noi, cu noi și într noi, să o putem săvârși, ispitele, gândurile cele rele, amărăciunea inimii, durerea pierderilor, să le putem întoarce în bucurie sau stăptie. Doamne Iisuse Isu Hristoase, Domnul cel tare și puternic, te iubim, te slădim și te rugăm. Ia în mâna ta neamul nostru, țara noastră, biserica ta, orice, împlinește cuvântul tău. Datu-mi a toată puterea în cer și pe pământ. De aceea te rugăm, taie mâinile cele spurcate ale lui anticrist, adică toate sinagogile satanei, toate mafiile, toate sectele, toate organizațiile malefice, îndreaptă toate rătăcirile de la biserica ta cea luptătoare ortodoxă, ca să o unești cu biserica ta cea viruitoare. Ca pe fiul tău cer sfânt cu multă iubire, smerenie, pocăință, credință, nădejde, să-l urmăm și ca fiul cerului săpitor pe toți frații și surorile noastre să adunăm și să-i întoarcem sub ascultarea Ta. dă putere peste șerp și peste scorpii, adică peste Gog, Magog, șarpele cel vechi, prorocul mincinos, peste fiarele ce și-au pus labele, peste toate neamurile. Doamne, împărațe ceresc, Duhul adevărului, Te iubim, Te slăbim. Văruiește-ne prin Duhul Sfatului, darul trezvie, ca să-mi primim corunga, privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Văruiește-ne lumina lină a Sfintei Slave, prin Duhul înțelegerii și darul deosebirii Duhurilor, prin Duhul Tăriei, ca de toate Duhurile Necurate, de Duhul cel lumesc și de Duhul cel trupesc, care de toate ne desparte. Văruiește-ne prin Duhul Înțelepciunii, rugăciunea harică, pentru ca să te putem contempla și cu Duhul temerii. Văruiește-ne Sfânta Râbnă, ca să te putem sluji și poruncile tale să le putem asculta. Văruiește-ne prin Duhul Bunei credințe. Să mutăm muntele neamului nostru la dreapta Domnului, când lumea o va judeca. Dăruiește-ne prin Duhul Cunoștinței, cunoașterea tainilor cu care ne vei bine cuvânta.